علي ما استل فاعله فيه يثل على المعاني المؤثره عليه وماه لكم ونصب وجهه طرح علم الفاعليه ونصب علم المسؤوليه وجر علم الضافه صلى الله عليه رحمه كتاب <تصفيق> الله او وکم د خاصه تاریخ د اسم معرفه او شوکم د اسم معرفه بیان څه د اعراب یعنی یعرب د عادی صدقه اعراب شاته وایيږي اعراب ما د هغه حرف او حرکت د اختلاقات مختلف دي اخر عضو اخر د اسم معرفه التي فتق حرف يا حركة ترى ليد الله دليل فارا في دلالته قدذا دلال اختلاف يا ما مثل على المعاني صاحبنا كانوا عنده المعتزلي يقول بدل قصيرسون تي اغما عنيد كي يقول بدل قصيرسون تي قد الاسم معرفا اغما عنيد كي, كي اغما او اضافر. دیدو اللہ دلدہ قرارتی تلالتو بیدا اختلاف یا ما بید اختلاف. على معانی فا اغمانیو باندی. المعتاویراتی یود او البچیلازی علی خیز بی اسم و ربانی. اغمانا گانی کبی اسم و ربانی دیو بل بچیلازی کن معانا گانیو او اضافر. وانواعو او انواع دي اعراب دي دي رفع و نصب و جر بالنصب والجر بالجر فرمت بدارفه كده عالم الصائليه ده علامه دي ده اسم في كده صائل يحيى في ثانيه ثمانيه والنصب نصب عالم المفعوليه ده علامه المفعوليه وَالْجَرُ وَاوْ جَرُ عَلَمُوا اِضَافَتِهِ دَا عَلَامَةِ اِضَافَتَهِ دَا عَامَدَا تِدَا حَسِقَتَنِي وَقَدَا الآل اعراب و اعراب دا تبین تی ما دا حقا حرق و حرقت دے اِخْصَلَفَ آخر و روشی مُتَلِف در دی آخر دده کسیم عراب بی ایفتی اعراب شرع لی ادلال دی دی دفارا تی دلالتو کین دا احتلاف یا ما بینیل احتلاف علالمعانی سااغو معنا کانو باندی الموتبرتی تیو دا بالفتیراتون کدی علیدی تید اسم و او اقسان دا دی اعراب کدی رفعن یون رفع دا و حسن نصفی و ضرورتا فر رفع و رفع تیو دیشم باندینا علام الفاعلية, علام الفاعلية دا دا دا دا علامه الفاعليه علامه الفاعليه تا اذا اسم فاعل ليس في حقيقه نيب عثمان والنس وزن التفعلي سمراسي اذا على امد موقله تا او جرف علامه الفاعليه تا اذا عباره معنى ده عباره الاعراب وماه السلامات جرب كيف في باغى استلاف تا اعراب دي كيف اخر دغه اسم مورف صحی کیه لکه دبانې سوال واری دی کی ته وایي چې اعراب دې څه لکی کما ده هغه څه ده چې تلفاظ ته اخر دغه اسم مورف صحی کیږي بڅک نو ته اعراب وژنه اخر دغه اسم مورف بڅک شاید اصوال کې چا لکه په د عامل اخر الاسم اور دغه عامد وچنه بطیږي او تو ایراد دې تل کیږي چې اخر الاسم اور د دې نه ورجن تشکیږي. بس. اون وو چې د عامه تراغله دا په معنا د هر حرکت سره. ایراد شامل کیږي دا هغه حرف حرکت ده. هیڅ کله واکلو چې اخر الاسم اور د دې نه ورجن تشکیږي بس. د یاو دې تیاراب دیو عامل دي. دا جا ان دې دا عامل دی دا په اسرحو ورته موحو تشیر کوي یو دا راخه چرغه دې دا د جعد وځره دا څنګه دې دا هیڅ مورک په دې ځای باندې داردار اختلافات مختلفه اخر ته الاسم معرفه کی ته عربی خاصه اخر ته چې معرفه خدای عامل د ورځې نه بځیکې عربی ورځې نه بځیکې موږ یې ما عبارت د نشانه د حرف او حرکت نه چې هر کو حرکت هم نه ازو نه جاءه او چې له لکه اپو حرکت نه بلکې چې له لکه بیس پدې باندې اوس فوارې دغه عامل حروف دا عامل شي ده که ان زیدم قائم ده زیدم څه نفس څور کړی ده هند نو لیکن چې ده 18 نو مې کوي دا اخر دیش مورق کې د دې دغې د فار د سبب یو سبب یې تقریبا دی او بل سبب یې ثاني دی یو نږدې سبب دی اول مداع اختلاط د فار د سببې خلیبه حرکت ده سبب خریبه چیشه ده؟ جا آنی زیدون دا ایخو زیدن مرتو دا حرکت دا زید بانی زمان، فتحا او کتر رزید. او سبب بعیده چیشه ده لکا؟ عامل ده. دا زمان دا شا دو جنر ده؟ دا دا عامل دو جنر آغلی ده. نو دلتا مراده نموه مونگا چیشه افلو اغا سبب خریبه. اعراب شاعته دا اغا حرف و حرکت ده. او دا اغا سب د لسی کی اخر د اسم معرف به په کتابه باندې د یہرا پن یا په د حرف او حرکت دا یاد عام دی قران د اختلاف ذاتی راضی او د اختلاف شیرازی صفتي ہےرا کو ما هغه حرف او حرکت چې اخر د اسم معرف د دې و بدلې بیا عام د چې د اخر د اسم معرف چې د بدلې کدا اختلاف ذاتی وي او کدا اختلاف شیرازی وي صفتي اختلافي که اختلافي صفتي اختلافي ذاتی ته د جس د کلمین سره واسطي د تا د اختلافي ذاتی راځي یا اني ابو ابو کټي اختلاف راغله د واسطي د تا سره راغله دي جس ابو کټي چې له علاوه درفع واو مراتو بی ابی که کچی چی یا ندیتا اختلافی ذاتی ویلکی کی او یا اختلافی سپتی بی اختلافی سپتی نسال بسنگی جا آنی زیدون با ایتو زیدان مراتو بی زید دال که ما غده پدری وارو حالاتونکی خود دال چپت بدل سوی دیں و صورت درفع کی زمع و سورت ددنسک که پتھا و سورت دجر کی چی را غلی دیں ندیتا چی چی ویلکی دا اختلاف ذاتی عام دی په اختلاف ذاتی چې څنګه عام دی دا اختلاف ذاتی حقيقي وي او کدا اختلاف ذاتی چې وي حکمي ذاتی عام دی کدا ذاتی حقيقي وي او کدا اختلاف ذاتی چې وي حکمي اختلاف ذاتی حقیقی سمونه دی وروړو حالتونو بدل شوی جا ان ابو تا رايت ابا کا مررتو ب ابي کا او اختلاف ذاتی حکمي جس سال بستنگل لکجا ان رجولہ رجولانی او مررتو بیرجولین نو دلتا رایتو او مررتو بیرجولین د وړو یو قسم ترای نو دلتا اختلاف ذاتی راغله ده خدا اختلاف ذاتی کی شوه او سکی دجکا دلتا حالت نسبی او حالت دری تابع ده نسبی ترگی تلای او اختلاف صفاتی عام ده کدا اختلاف صفاتی حقیقی وی او کدا اختلاف صفاتی تشوی حکمی اختلافی سیفتی حکیی چی رغلی لکه جا آنی زیدون رأی تو زیدن, زیدن. نو دلتا دا زید فدریوارو حالتون که اختلاف زمع فتح و کسر پی رغلی او اختلافی سیفتی اختلافی سیفتی حکم چی رغلی لکه دلتیو آنی مسلماتون رأی تو او مردون دا رأی تو او مرد بی مسلماتین کی جا دا نصفم پکسیلیسن رغلی دای جرم او جرم پا کسریسا را غلطه مدلتا اختلافی صفتی حکمی را غلطه او دلته حالت نصبی تابعیل حالتی جنگی کسی تنه ده نوما اعرام حقا حرف و حرکت دول کیگی چې پده سر آخر دیس مورب بدلیگی بیا عامل کدا اختلافی ذاتی وي او کدا اختلافی صفتی او بیا تا اختلافی ذاتی عام دی کدا اختلافی ذاتی حقیقی وي او کدا حکمی وي یا په که پکې کيده چې دالک ثيه او کتي شېلېکا تقديري وي لفظي خدا معنا چې الک لفظ کيده اختلاف معلوم شوی ابو قعبه کا مرتو او تقديري مثال کرمجه ان مسلميه رايت مسلميه مرتو مين مسلمي اته خلاف ذاتي راغله د خدا اختلافي ذاتي چيته دي تقديري ده اختلافي صفتي چې تقديري لا غره الک جاءني موسی رايت موسی مرتو ندرت اختلاف صفاتی دے خدا اختلافی صفاتی چیخے دے تقدیری دی العراب وعراب ما اختلاف آخرو هر هغه حرق وعرق کرتوے لکے گی اختلافات چی مختلف شوئی آخرو آخر دے چیشے عشم وعراب بی پدیبانے لیت اللہ جدید فارا چی دلالتو کہی دلالتو کہی چیشے دلالتو کہی یا خود له د د پاه چې تعلالتو کې دا اختلااف یا ما اختلااف له د د پااره چې دلالتو کې به اختلا نو دته دوته ژمون کې چې دا اختلاافلات کوي یا ما به اختلاف دلات کوئ اودلته د دو تمي ولی وکئ دا ځکه چې دفته له کې دا غ د چې په اختلااف یو مسلک د متفقین او د یو بل مسلک د متأخرین نه مسلک د متقدمین دا چې دا هو زموږ د اختلاف څرګندون دا مطلب چې دا اختلاف د لاله د ځکه په معانی او مفدا اختلاف نه ده دا دلالت کوي په هغه معانی او باندې په دې اسم معرب باندې چې فعالیت او مقلیت او اضافه شي نو او ولی ویژه کچدا ایراپه مقابله د څاګه راځي لکا الکا د ایراپه مقابله بنا کې راځي نو بنا پوښتنه وکړي ادم اختلاف کا نیعرا اختلاف کا او یو مسلک نو متأخر ino de مسلک نو متأخرینو دادة چينا لیدل کې دا معنا ده چې دلاله کوي ما به الاختلاف ما به الاختلاف چې سبب د اختلاف ګرځي درې سبب د اختلاف چې ګرځي درې هغه اعراب نو ده ته اعراب ده مراد ما به الاختلاف ته مراد ده او داولی ويسكذا اعراب شده ده اعراب علامه الطل اعرب علامه ده اعراب علامه ده اعراب شده علامه ده او اصل علامه كده ده دلاله متحقق وموجود, بي. بي. وموجود بيه في شيء او متحقق وموجود كده اعرابته ودي ودي نفسه الشيء مراده على كمال الاختلاف كذا ده ومسلكه متاثر من قبي ده ليدل ده دي على اشدلالته ان ما به الاختلاف على المعاني فاق معاني وباندي. المعطورته عليه چې د یاد بل پسې په دې ਸੰباندی راځي یا د اختلاف سره مثلا یا ان زیدن د سراقه راغله رايت زیدن باندې چې راغې نه سفراغې مررتو بي زيدن باندې جر د اختلاف راغې دا حرکت نو اختلاف په کچې چې اغه معانی په دې اسم معرب باندې راځي اغه معانی جراparagraph له په فعالیت بدلالت کی کنه سناsubprocess له په خپلیت بدلالت کی چې جراغه په تیسي بدلالت کیږي اضافه باندې دلالت کوي دته یو سوال وريدي چې المعکبرتی دا نو تصویره سم نه دا اخذ الاشیاء بعض الاحاد وحدن وحدن دا معتبر په معنا د څر فر دي چې یو شی وي د سيزمي اوسه پام یو یو شرعه نو دا په معنا دا اخر سره دا او اخص متاديكي خپل محفوظ ده د پوازيتي د بزاک متاديكي کوشتي د اعلی سره متاديكي نه د تا د المعتبري متاديسوي له دې زميته په اصلتي سره اعلی سره متاديسوي او حال ان کې دې متاديكي کې څه متاديكيږي د بزاک متاديكيږي نو دې جواب القدامو طبيري به متادیشه په ما علا اجيتا په ستيده علا سره لکه صنعت تنظیم لکه صنعت تنظیم ديته مې لکي چې یو فعل په معنا یو بل فعل تروا یو فعل په معنا د څل سر واقلي د فعل متظمین پر فعل لرو کړی او هغه فعل خاصه د کده متادیکین او مقوض تواستې د څل سر علا سره نو ست د عقيده وژنه د متادیکي په ضدي خپل مقوض تواستې د څل سر هرې جشتره ندلتا د عاموته ریټ د پومان متزمیده معنا د و ورود لرا الوارده تو علیه واردته علیه دا ورده یریدو د خپلې متادیکی کی مقبول دا د بواسیدی د اعلی سره نو تا موثق وی موثو وینه تو مستحق متزمینده تعالا او ورود متادیکی کی د بواسیدی د اعلی سره سره نو و جنده متادیکله بواسیدی د اعلی وانواعه اوو او اعرا خی ترکی چې پې بندت ک ک آخر د ماللتو ک پې اعراب بضريجش مده يرفع ده ينصب ده او بنتشل ده او انواع الاعراب كده رفع ده يرفع ده وجر ده الجر ده كالتالي يكوني فصار بان يلوخته ورتلكيدا اي انواع اعتراض داخلي دي او ایرا اب درې کسمه ده یاره فاده نه خبر دی چې زبر تو سم چې بل بل کسمه دی ته ایرا اب خام چودی دی نو جواب وکړه چې د څه وخت انوا د ایرا اب دی د او جرسم چې د دا نووا د عرا ده سم نه ده بلک لا د ده د <تصفيق> نو انواو اناقام د د عاب چې ده اس بل نسب دی وجرون بل چېه ما یو ر ده یو نسب ده یو جر مستقل دا یو مستقيله نوواده ن مستقيله نوواده او جر مستقيله چېشي ده یو محوم کوو ولده شیدی که جرادهاتی رو همه... رو هر 회ه رو هر رو بانده نسبم یو محومی کودی ده شید که پاپراده رو هیتی رو بانده جرم محومی کودی ده شید که پاپراده رو هر رو بانده دو در نوع خورش فهود رحم خورش جرا شیراancies سومینی ته میئی منگوان واید از خونه مرة باجای کنیم او او کسید نعم رج. نعم رج. رفع زمیتا نویلی که. رفع یو مخومی کلی ده. تزق باب رادو کشیرو بانه که ده دلان دی بری افراتی. رفع اطلاف و زمی بانی اوم که. رفع اطلاف و چه بانی اوم که. علیف بانی اوم که. و پچه بانی اوم که. نو رفع نو رفع نویلی مانانه چی مونید. اشم مرفوده نو خام خواب خدی بانی که راغلی وی. نعم رفع براگلی. رفع فالزمی سر راضی لکا جا آنی زیدون رفع فالف سر راضی لکا جا آنی رجولانی رفع فالف سر راضی لکا جا آنی مسلمون نو رفع یو محفومی کلی ده شرق پاپ رادو چا بانی کی گی؟ کل فیرو بانی نو دیو جنید سعید اقشال یو کنگوی ده اصلا مرکوضی نو خانا قابلتا شکی بیلکانا یو او بلا راپا دا نو فرق کومه باندې زمکي متنه کي زمانه اغه زمکي د عامندو دي نه راغلي اغه زمکي د چانه راغلي نو فرق کومه او درف عکسي چي چي ده او راق نو د او درف پرفورمنس کې خصوص موطلق ده خصوص موطلق نو زمه خاص موطلق او راق عکسي ا عم مطلق لقد مجال ودا قسم مطلق له وجب كل يساريتي تصي ويلز چې كله زمت رفع هر زمت لکه رفع دا او تصي ويلسو او دا جانب مطلق طالبه جزئيه ساديتي کی دا طالبه جزئيه بعض الرفع ليس في زمت بعض رفع لك تشني لك جاءني رفع استخذ زما مشتا متصارته زمت دا عامل دوت نراغلي نو اخ بقا مخکشي مالهکا مرقوبي په چيچا تاريخ مرقوبي ضروري نه له چا طريقه مخشيشه رفع يوم و صوم كل شيء چې څې په افرادو کې शिरو باندې کېږي و صوم کلي دې دې چې د افرادو کې शिरو باندې کېږي نه صرف د فارم څو پسونه دي څلور کل نث 50 راځي فتحي سرا کل نث 33 سرا کل نث الف سرا کل نث یا سرا نفچ په 35 راغلي لک جاء رایت زيدان نث په 33 سرا غلي لک رايتو مسلمان څنګه چې شه ده مقول بيه نو په جاموانه صالحه کې نث په 33 کل نث نث پالخ راځي لَکَرَأَیْتُ عَطَافًا رَأَیْتُ فِی الْأَوَّلِ عَطَافًا دِیدَ پَارِچِہ وا کیشَی مَپُل بِہِ زَنَسَ پَچَاسَ رَغْنَدَی اَلِفَ سَرَا او کَلَ نَسَ پَچَاسَ سر رَاضِی یَا سَرَا دِی لَکَرَأَیْتُ رَجُلَیْنِ رَأَیْتُ فِی الْأَوَّلِ رَجُلَیْنِ دِیدَ پَارِچِہ وا دا شانتجر دا هم یو حکومتي کلی دي 30% پافرادو کثیرو سر راضي جرکل سر راضي بطهي سر راضي سر راضي تو بزید د سیت مجرور دے چې په سر غل کلف بطهي دا احمد غیر منسرب کې بیا کثرن راضي الکثر په صورت د چا کې راضي فرحيك راضي او قال فياس الراضي لك مررتو بي رجوليني یا مررتو بي مسلمينينا نجمع قبل مبصوري او فتسنى كياما كي قبل مفتوحي نجرب قدريو طريقو سر راضي وانواعوهو او انواع اسم مرفوك ده رفعون يو رفع ده ونسبون بالقسم نسب ده وجرون بالقسم فالرفع عالم الفاعلية ده بارفع اسم مرفوك راضي یا عامد کدا عرب په حرکت سره غلی لکجا زیدون یا دارف په تاسو سره حرف سره غلی جا ان ابو کا یا جا ان رجلان مخلا علام الفاعلیت ده علامه ده فاعلت یعنی چېو اسم مرکو وی نفوسه کدار حرف فاعل <سؤال> سره یې ک مول <سؤال> سره یې ک زمسترې خصوص چې د اسم چې چه دی لکجا فاعل ده نو رافع علامه ساده فاعلیت او نصب علامه ده مفعولیت ده نصب علامه یعنی اسم منسوب کی په پکې سره یا پکې سره یا سره یا کرے نو دا نصب علامه ده چې دا مفعولیت ده خصوصه چې دا یې مفعول دی او چر علامه اضافه ده چې هر کې یو اسم مجرور دي چې په هر سره په حرکت کوي دا علامه دا یې څشې واکې شوی دی مضاف الیه ورته شوی دی او دا ده چې رفع علامه ده له کله فاعلیت ده یا اسم دي دي شرطه م مرفوع غلنه دی فاعل دی باندې سوال د خبر منم چې توه علامه د فاعليته شرطه چې مې سم مرفوع یا منم چې رقه علامه د فاعليته ول دا څنګه بده توخن یا اسم بمرضو ویو فاعل بنې اسم بمرضو به فاعل نه وي لقد شيء ثابت قائم لازم تر کیږي چې مبتدا او قائمونی کی چه ده زیدون مرفوده او قائمونم کی چه ده لک مرفوده او نزدون فاعل ده او قائمون کی چه ده لک فاعل مبتدا څنګه ورچه لک رفع علامه ساده و عیتها موږ چې فاعل عام ده kada فاعل حقیقا وی او kada فاعل کی چه وی لک حکمن فاعل حقيقي څه معنا د دې واقعان هم د فد فرچی چه واقع شو وی لک ضرب ذرا با فیل ذو ستیچ یاله کا فاعل حکم د امانه چې د فاعل عادت او خصلت پکه د فاعل عادت او خصلت پکه د فاعل سو عادتون دی وا یو دادة چې مستند الیہی واقع کیږي یو دند دادة چې د ثو د ثانی د چا نو د ابو خصلتونی چې فاعل چې د فاعل د دې یو خصلت پد کیږي و ضرب سیدون کیفاع هم مستند او حمد وز سند د ده شم د کلام اول جز چې زرابه غویم چې ده زه او ست د مو عادتلو چې یو عادت په کوم اسم قرائشه موږ ته او ميم ورته دغه کیږي چې د علاقه دون قایمون کی دغه چې واقع شوه ده مقتدا مستدل له واقع شوه ده نو د فاعل عادت او خصلت په یو عادت څنګه شي شه ده مسند له له واقع شوه فاعلنده خبر دی د کده فاعل یو عادت و دیشه دیشه علام او یو خاصت راغی چې هغه چی شی دی د کلام دی نو مونږ غوړو خو په د فاعلیت تابع عادت کده فاعل حقيقي وی او کده فاعل چی شی به لکه تخميني دا نصب علامه د məpūliyat ته یعام د چاله کده مقبول حقيقي وی او ک مقبول چی شی وی تخميني مقبول خدا خدامه نه چې دې شی شی لکه په د باندې غیر واقع شوی وی او حکمی دا معنا چې د بوزلوي په کلام کې دا مفعول قوتي ته دلته کا او تمیز او مستثنا دا ټول سيزونه چې دی علاقه کده مفعول حقيقي نه ده نو د شي شې دلته کا ده ځکه چې علاقه لکه هغه حادثه او علامه مفعولیت په قصته یې هغه پوښلواله دی بیا دا سوال ورته دي چې علاقه دغه فعلیت او مفعولیت کدايه او اضافه کی ضالکاں دیا سی اپنا کثو جگہ دتی دی اوله ولتی اضافیه فاعلیت المسؤولیه دیوله اضافیه دیوله بلکچی چی دیوله اضافه دی دفرق دیوله او زاد دی دفرہ چې درته معنا مصدری مراد او كون ست فاعلن او كون شی مفولن دی مراد وصول د معنا مصدری دفرہ میته یا مصدره زیاته کا او زه خپل طالبان ته شي کوم لکه مصدر او نتی ته ضرورت نه و چې موږ شي کډه یا چې اتاکړه و چې ونی یا او دا ولی څه دا د یا دې زو فارزه یا تا کړه څه څه د معنا د دغه مصدری دی تا معنا مصدری باندې څه علاقه څه ضرورت او څه ضرورت فعالیت کی او مسئولیت کی دا یا دې دې لپاره یا تا کړه چې معنا مصدری راځه کی ولې معنا مڅریکا تاسو جوړه ده معنا مڅریکا وی معنا مڅریکا ته ضرورت ده کچته دا معنا مڅرې نه وایي نو دې کتام خپلې په پابندي تیر په علامه د فاعل د مراد باندې زاد د فاعل تیر راځي چی شی وایي زاد د فاعل په به زاد د فاعل او دا زره زیدون چې زاد د فاعل شي دلګه دې ته خپل زېتی شي دلګه زاد په خپلې پابندي فاعل مو څه پره نو زاد به تي مراد شو لیکن زافت نے مراسو ایلیہہ بیا په دا اوس چیرې اته دا د تیم کې فایل <سؤال> دې زکه زکه د اماراتو بې ځین تیم دالت چې دې له کا کا موټو د دې د کا حرکت حرکت سره یې په حرکت سره د کنه دا قاعده دند په اعتراضه وی عالم پدې معنی هغه کنا عالم فساتم ولکيږي ذرس سره تم ويل کېږي عالم په نومتم ويل کېږي عالم شاته ويل کېږي علامه تم عالم دا علامه څنګه لري چې دین مراد علامه ده او ذکر ده دا تعذر والے دي نه ښه ده چې عالم تعالی موږ مرګه پر الفاعلیت فاعلیت ده او نه څه ده علامه ده مقولیت والجر و جر كده علام علامه الإضافة على هذا؟ إضافة والعامل ما به يتقومه المعنى المقتد جليل إعرابي عامل تعريفه تكيش عامل تكيش عامل تكيش محكي وسأكور إضافة إعراب تعريفه أو داغيه أنواعه وأقصابه مستعامل تعريفه عامل عامل هغا تكيش ما بهي يتقومه تهر هغا الشهده هي چې صرف د دیپو واکتی تی سرا یا تقو ومحاسبه المعنى اغمر المعتزلي للاعراب اتفق على ذات الشيكي يعني عامل دغه قشه ده دغه لفظ ده چې د دیپ لفظ واکتی سرا معنا مختزيه د اعراب حاصله کی معنا مختزيه د اعراب کی څه له علاقه فاعليه او مفعولته دغه معنا د فائدته او پیداکي دغه چا سره او معنا مفولیت مسؤلیت نام د عامل ووڅيتي سره معنا د اضافه دوم د چا ووڅيتي سره عامل ووڅيتي سره مال عامل عامل عامل دا عامل شاؤ دا هر هغه شی ده بهي ابي شببه وصفته دي دا دا دا عامل سره يتقوم اي يحصل د هغليګي المعنى المختزل للاعراب يا جماعه معنا مختزل اعراب معنا دا ده مختزل اعراب چی چيده وهو الفاعليه والمفعوليه وال इजाفه فاعليه والمفعوليه او چی چي چيده لكه كسبت ضربه ده ضرب عامل ده دي او حاصلي كي معنا مختزل اعراب ده فاعليه ضربه فا زيدون كي ضربه زيدون كي زي سرا بده جنا على معنا ده فاعليه پیدا فا سوا او ده شانتام ضربت زيدن كي د जर اپتو فعل دوتینا پسته کی معنا د چی پیدا شوه مفعولیت پیدا مرر تو د دین کی علاقه دا موندا با نه دا د بیج با توچنا پ ز د کی معنا د چی پیدا شوه ا چی حاصل شوه وال عامل عامل یعمل لازم یو نو پای کیدا اللهم لله د عامل الاسم په ذیل افلام په عامل چی شری انسان د ای اعتراضه وردیږي تواي ها عمل هغه څه دي چې باغيشه مقاله مختزيه دي عرب چې فائده او مسئوليت او ده چې لګيزه برڅول فلم عمل به مقاله مختزيه لن عرب په کې لهی ازربک دالم عامل ده دا. څنګه ده لم يذكر دالم عامل ده څنګه ده لم اولا عامل ده لكيثه السلام دوجنا يا دلم دوجنا خو مقاله مختزيه دي عرب چې فائده او مسئوليت ده خو دي ښه را سنا ها سيکي الموراد ليس ان اعمل تعريفكم قلت لك يا اعمل تعريف لكم بل كده تعريفكم عامل النسء او عامل تعمل في فسادك ايشنك او تعلم اولاد كده في عمل, عمل يتقومو. يتقومو لك برك فساد ما به حيطه بواسطه ديثرا سبب ديثرا يتقوم يتقوم لان يوصل لك لا اي تحصل او يصير ما ملك النقطه في الداله كذا فده زي التراز ده سيتراز بقى دي عاملها بالتاع <سؤال> تاع التربيه ما ظاهرها غشيه ديغي كديه عامل فسبب بان يتقوم لقيامنا دي فمعنى تاع شر رجلك ودري دول نفدي فسبب دي عامل يتقوم ودريجي سوق ودريجي لكه معنى مختزج يرى بدريجي نعلق دريدل او كناصل داخ صفات تشاده ذبل الارواح و الثمود كانه ذا الثمو لكيني و او عامل قد قفيله ذبل الارواح و ذبل الثمونه ندی نو دې راغې چې یا تقوغه په معنا ده سافر لا یتحقق له سره ده په معنا د یو جدو سره ده, ده. ده د عامل په سبب سره حاضرې کی یا موجودې کی د چا لکه اعراب دا فلم پردل مونصرف او الجمع المکسر المنسرف بظمته رفعن والفتح تنصر والكسره دي جررا اوس دې نوستا د اسماء معربه او ذکر کي او د اسماء معربه اعراب کې نو منگویلو خواه که اصمه موربه که که خبر ادم اصمه موربه که توبه دید شپارد اول خدا وشی احراب سو قسمه دید ریست یو رفع یو نکب دید یو بطی جا رفع پا دری سیزونو سر را دید رفع پا سره پا ور سره پا علیف سره نسه پا سلوری سیزونو سر را دید پس حاک سره علیف یا جر پدریشتي نو خبر دي کثرہ فتح او یہ غیر عربو قسم ده یہ عرب حرکت ده یہ اعرابو عرب حرکت د ترس کی زیره او ظما او فتح او کثرہ راست نو او فتح او کثرہ سره راځي په حرکت او کدا یعرب 55 راځي او او الف او یا سره چې نو د ایراب ایراب د قسمه یو بل حرکت او یو بل ایراب اوس اسماء اورابو سمره دلکه سپار په بل حرکت, بل حرکت یعنی په زمیا او فتی او سره او دا اته اسماء اورابو ایراب شي بل حرف د چ واو الف او یا دیت. داصا اسمای معربو اعراب بالحرکت ده و اعراب بالحرکت یو لغتی ده او په کچته ده تفدیری لغتی دا معنی چې دا حرکات په لفظ کې چې کیږي ثاني تفدیری دا معنی چې اعراب په بل حرکت ده خو دا, دا حرکت په لفظ کې نه ښکار ده نو اعراب بالحرکت وو په قسم سلوتی او تقديري لغتی دا معنی چې دا اعراب بالحرکت صحیح د معنی چې دائره به حرکت په لفظ کې مختارې او د کوم اكو اسماء مرفوع ایراب حرکت ده نو اول قسم مفرد منصرف صحیح موترف معنا چې لکه او جمع له صحیح د معنی چې شنیو صحیح د معنی چې شنیو لکه علاقه غیر صحیح صحیح نو حافظه کې چې په لام کلمه تشویږي هر په یو د صرفانو اصطلاح د ابله ده نخ بیا صرفان خو ته دیټل کیچ په مقابله د او عین او لام تیچې دی وی او نو حط جنا لام کلمه کې حرف الست نیولای شي ده تقیقه ناول که سم مرکب مونث ریفه صحیح صريف. د دې اعراب داده. رفع الف زميل سره دا رفع الثالث او داکتور سیاق چې په دادو اجراء کې کومه به شي هر په ریږي رفع الف زميل سره دا نصب المفصيله لفي سره دا او جرب كثر دي خبري څه معنا سره دا نصب المفصيله لفي سره خبري څه معنا لدي دا اسم مفرد منصرف تمار قا تو داتو قسمه راغی نو دے بے مرخوو وی او رب بے پچا او داما با پدیلہ پس بانکی شیوی لکا موجود ہے او نس بے پتخی لبزی سرا سمانا یعنی کتاقا موفرد منتریب دا منصوبات کو دولا سو کسونو گی کم کسم راغے نو دے با منصوب یا نس بے پچا سری او جر بے پتخی لبزی سری یعنی دا مانا کتاقا د مجراتو پکاو کیسونه واقعي ده د به مجروی او ځربه پچا کري تکرير دي تري ناوول کې سنت مقررات مون طرف صحیح وایم کې سنت جاری مجرئ شي جاری مجرئ شي چېا تل کیږي چې کی الکردي کی اخر کلمه کې هر په لام کلمه کې هر په لست تا او ماقبل حرف دی لام کلمه کې هر په دی او ماقبل حرف دي چې شې له کدل او ذب يون واقعا ست جار مژراي چې څوک ولکي کې ورته هر فعل لم خالی او مخکې عارف کې تر تاکي نه بیا تا هر فعلت کې دې زیات ثقل ني نو تقدير ديات چې خپل نه د دې ور دي له علاقه د پشامت د سره علاقه څه یې نو دې عرب چې شه ده رفع په سرا رفع په زميله دې سره پوه شي ثمانه دې د مرفعات او قسمنو کې نو دې په مرفوعي سره لفظ نص په فتحي لفظي سرا او په کثري د څرستې درې چې څنګه له علاقه چې له جامو کثره ده جامو کثره ته ولکي چې په بځون د واحد باغ کې طالب 파تي نيوي یوازنده واحد باغ کې څه شي چې ورک ماستوي نو نه د دې څه جامو کثره ولکي کې د دې راتې چې له اممکه سره رفع په زميله وسی سرا نصب په پرشي له سرا فلو رحم جسمتا جم مؤنث سالم ده جمع مؤنث سالم څه څه چیز هغه جم څه ویل کیږي د جمعیت په الف او تا سره غلی تا سره لکه مسلماتن نو د دې راز کې چې د رفع زمي له سره ده او نصب او جر د واړه په تا سره ده سره ده نو حالت دې نسبتي دي تعبیر دې د حالتي نو جا اني مسلماتن جا پر مسلماتم فاعل دا مرفوض اے رفع پچاسر اغلی زمین رأیتو فیلو فاعل مسلماتم دا مفول به دے نصف پچاسر اغلی دے پکسری لبزی سرہ مرر تو بی مسلماتم دا باجر مسلماتم مجلول جا دے پچاسر اغلی دے پکسری لبزی سرہ پین زمنامبر غیر مصرف غیر مصرف اے رفع پی زمین لبزی نصف او جرد بڑھائی پچاسر او دلتا حالت نسبی، حالت جری، تابیلی دا چا پار دا پارا دا حالتی، نسبی دا پارا نسنگا بوای، جا آنی احمدو، جا فیل احمدو فاعل، رفع پچاسر اغلی پا زمین لبزی سرا، رئی تو فیلو فاعل احمدہ، دیمو پول بھیلی نصف پچاسر اغلی پتحیل جی، مرر تو پی احمدہ، با جرد احمدہ چی چھے دیں، دلتا فعل لپسرا د زشقام نمبر جمع دغه د جمع مذکر سالمې اضافه یې انجم مذکر سالم نه یی دین علاوه سره بالای او اضافت شاته ویلکا یا د متکلم تسوی نو ددی اعراب داد چې رفع په تاسو تردا د تقدیر د اعراب په حرکت یو تقدیری دی او په دری وړو حالت کې کیږي رفع په تقدیر د په کثرې نو څنګه بوای الکا یا اني غلامي یا خپل غلام مذافیا زموږ متکلمي کی څه ده مذاف الیه ده د ته جر پچا سره غلې نه را پېراغله ده را پچا سره غلې ده زمې سره زموږ کې څه ده تفصیلی ده ځکه څه کې ده یا غیا ده او قبل اچكون ده ایراغ غیا مسقوله یا یا محل یا ما قبل څه غړی تر غړی ندیو جنګا څنګه اعلان تدبیری سره راءتو غلامی غیدو فل فل غلامی کیچه ده مسلول به دا دا منصوب دی نه په ترتیب ورشي سره ده او مرار ته په غلامی غلامی مجرور ده ته جر په ترتیب سره ده کثرت ده سوسو شفا اوم نمبر الکا اسم مقصور اسم مقصور هغه چې ملي کیچي داغي پخې کیچي سره نورق په تصافره په تفکید ز سم نه څو په تفکید په پخې جره په تفکید ز د کله ده او الفه مقصوره قابلیت به څنه ده اعراب او حرکت نه ده حرکت برداشتوله چې نشي د دې ودي ودي نه ده دي اعراب ده تفگیری ګرځي لږ څنګه اعراب سره ده جاء ان موسا نصب په تو موسا او جره په سره مرتو او بلتی شه دلکه ها هه اسم منقوش ده دا اسم منقوشه راو دته را په تقدیر د زمین سره نه سه په تفصیل د سره او جره په تقدیر د زاخ سره کا تیر اراز به حرکت ده بوسره تو کی تقدیر ده په یو صورت کی کنه نو څنګه وځه ان قاضی رایتو قاضیا مرتو بس نده تدسې ده کدا په ښاغو چون کې دا په حالت کې لا یا پر د شولې او زموږ کشر په یاتې چې دا ثقيل لاینې پرداد د عدالت پر دیو د په دیو حالتونه کې د ایراف څه وګرځید تر تقریری وګرځید اما خبر دی چې د ګور جهان قاضي کې عربه په زمينه د تقدير زمينه سره څه مانا کدا پر د اته څه چونه کې کم کې سم واقعي شي نو مرکو په خوره په کې تقریری منسوبات دوله څه چونه کې راځي منسوب به سر ل سر او که دا د مجراتو خ ک ک را مدا به مجروج وي او جر ب سره وي د د تا اچما معبه دي که هغې عراشي ک دیکه عاب بال حرک دی او دا ما معرب عرا چېې درکه بال حرک دی په ما او هغې نه اچما ک تا بره دي یا عقوده اسماء سیتا مکبره چاته یو چیز ته بهرسه را دي اسماء سیتا مکبره یو اغا ابو کا حموکی ر کو ابو کا ابو کا حموکی حنکی و فوکا و زمال ددی اعراب ده ترفع فوار سرا نصب طالب سرا او جر پتا سرا جا انی کا راتو اباکا مررتو دې پکې موسنادہ کی تی لکه نو راکې په سره نسب او جری وړه په تا سره یاما قبل مقتوسه ان رجلان رأيت رجلين مررت به دغه شان ته ګریم نمبر موسنادہ اسنانه او اسنتا نه نمبر کلاو کله کی اضافه تشا کوي زمين د عرفه په سره نسب او جری په یاما قبل مقتوسه سره د نمبر جم مذکر سالم اعراب د درفه په سره ناس کو جاری پچاسر یا ما قبل جا انی مسلمونا رائیتو مسلمینا و مرر مسلمینا. او دا شواغم نمبر دیکھا نا شواغم نمبر او اوم نمبر عشرون او چیسے دیں بولو دیں لنی زور اعراب دادے ربع پچاسر نا و او سر او ناس کو جاری پچاسر دیں یا ما قبل جا انی او رائیتو مرر تو بی اولی ما او اتم نمبر چې موږ مذکر سالمہ اضافه یاد متکلې ته شي عرب په تقدیر زواو سره ده عرب په تقدیر زواو سره ثمانه عرب په مرقوده په بول سره ده خدای وو په کچې سره علاقه ترتیبیده مرقوده یان دې کړه مرفوات او اتو کسونه چې یو شی واکشي دا موږکر تعلمه اضافه یاد نو ده په مرقو وی او په بول وی ترتیب سره وی او نه سب ځوره د 50000 راځي یا ما کوم مخصوص صدا دي نو اصطلاح اسم فرس فرس اسماء معربه دي ودي سپاره کې دا اعراب بالحركات او درته اسماء معربه اعراب بالحركات دي او دلته دا ولد درې قسم یو قسم ته اعراب دي یو مفرد منصرف شي یو جمع تثیره له کوم جمع مکسره منصرفه او بل جاری مترشی مفرد منصرف شي او جرمتري شي او جرم مکثره د دې یو شانته راټه راځي په 50 سره د الکام دمې سره دا نسټ په او جره په 50 سره د تفصیله بولې به د دې دغه شانته راځي په دې پټې ما خو زه توې لې ښا چې اکثر وجه دې کې وا زیاد د شدا سومه امن العرب هکده دا اکثر قواې دا چې ماړي په پټې پټې باندې العربونه سم هم شانته راغلې ده کدیو جنہ الکہ دغه اولی نی وجدات سره نسبته دا څه کوي چې الکہ چی شهر الکہ نو او استعمال د بشاکت چې دی شانته استعمال او بل ول چې دادا وای چې دا مو فرت دی دا سره چاته تसनी او جمعې تا دا شانتا منصرف اسد سره چاته ولیا ست د ځکه په مونټرې په ارباب کې خلاصه راځي او په غیر مونټرې په ارباب او جما مکثره د اصل د نسبت سره زمي سالمې تا دا جما مکثره اصل ده ورځکه چې جما او د مخترف په منځ کې په کارن کې تغایر راځي ولې د مفرد او د جمع په معنا کې د مفرد او د جمع په معنا کې نو علاقه چې د مفرد او د جمع په معنا کې مغايرت ده وقار چې د جمع او د جمع فلپس کوم کی او مغايرت د عامه په تا کې ده وقصر را کېد کثارې مو کېله مکثر را کېد نتیجه د نه جمع مکثر اصله سو په نسبت سره تا دامي سالمتا چې جمع مکثر سره دامي سالمتا نو دیو چې علاقه اعراب بالحرکات مثلو اعراب بالحرکات اصلو جه تور له مناسبت لوجده مناسبتنا ومفرد منصری پیرف او جمع مکرری یرا ولی ال کیرا بال حرکت وکړیږي موږ ځکه دا مفرد منصری دا, دا, من دا اصل ده پنځست حرکتا مفرد په دڅوچونو په مقابله کې راځي په مقابله د جمله کې راځي مفرد په مقابله د مذکر کې راځي مفرد په مقابله د مؤنث کې لکه که تاسو غلطه مفرد هغه مفرد تی مراد چې د او جمع نيمي نظام مفرد اصل ده پنسپسر تسمی و جامع تا منصریف اصل ده پنسپسر چاہتا او جامع مکسر اصل ده پنسپسر چاہتا علاقہ سالمیتا او اعراب الحرکتا مصر جدیو اعراب الحرکت دی دوئے وردو فل مفردو المنصریفو فل مفردو بیا اغیسا چې ده مفرد واقع شوووی او ده منصریف واقع شوووی لکا جاانی رجولون رأیتو رجولون مردو والجمع او جمع المكثرۃ اذا جمع شيالکا چې څنګه د د مكثرو صفات توصیف د جمع په مكثرو باندې څنګه ده ولې تفصیل د ماثیذل سره دی نو په هغه جمع چې د اجمه ماته شوی د نو جمعونه د ماته شوی ولې تفصیل خو په تاکرغه کې راغله دی نو دی ورنادا مكثرو صفات د جمع لپاره وافي کول شي نو قسم دی یو صفات بحالی ده اول چفت بحالی ده نو دا مکسر رو تی صفت دا جمعی دا پارواستی سو ده دا کم چفت ده چفت بحالی مطالقی ده نو دا تی جمع چی تکچیری راگلی ده خوب و جمع کی نه راگلی را بلکی که متعلق ده دی کی راگلی مطالقی دیشی دلکا مفرد ده دا تی جمع چی مکسر رو چې تی جمع چی مونسری پاوی ایراب دزیب آده بیز زمتی قزمی سر بیز رفعان حالتو رف علاقه <الكا> حالتي ربي په زمه ترې او ولپاک حالتي په پختي ترې حالته نسب دي دي ولکا څخه په پختي ترې حالتي جدي ترې يني راپا موږ د تو اعتراف عام ده دا مفهوم کلی د خوږه اپرا د ستاريوبانه دا, دا سر، دي دوی باندې دلته یو سوال را دي کې په دې چې په ويل دا څه مطلب باندې ده نو چې په ويل کې علاقه بي زمتي کثرت نو موږ چې بيز دم ماته وال فتحه وال کثرت څنګه ځکونه ولي چې زمو دا پتا کې استعمال کی او از قل بنایه او کی استعمال کی نو دیو چې نچا ودا چې علاقه تاسو مورف دی نو کله چې تاسو هم کړی داسې شي لري لکه چې څه ویلی وای چې دسي چې پر مفصر رفعا ونسبن وا جرنی ویلی وای نو دهم نه د شي ده دا زموږه راغه خو الکه فرزه دې چې د پاپادو په چیروبانه کې زمما ده علي دې دا په ته باندې لګیدل چې څه څه سروي نصب پارتي سره او جربې پتا